Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy desde 89.4 da Fm Se son vostedes benvidos a este programa que será durante dúas horiñas pois aquí en lingua galega. e, e temo, Vamos cos enderezos que temos por aquí, que é ga, eh, o blog, por exemplo, que é galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovais.blogspot.com blogspot.com galegosnovais arroba gmail.com ese o correo electrónico se si nos queren enviar algunha cousa senón polo facebook tamén nos poden enviar saúdos, críticas en fin, pero es críticas que sean positivas eh? non de... porque eh, hai que se dedica a meter o dedo na, na ferida e entonces eso non é bon bueno, pois Vamos a presentar o equipo A landas Vierdes, son temos a Fernando Muy boas tarde, Fernando E aí que o meu carón como cada xoves Xulio Couchil uh -huh. Muy boas tarde, Xulio Muy boa tarde, benvidos, queridos ointes E, bueno Pois, pre, algo de música Para poder encetar así o programa iso é como a salsa, a salsa que lle poñemos. Uh -huh. Así que, Fernando Dai a play Xulio, xa temos o primeiro convidado ao laudo fío ao outro lado do fío telefónico uh -huh. e vamos dar yes boas tardes come Anxo Baranga eh, moi boas tardes Anxo hola, boas tardes boa, tar tal? boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atender a nosa chamada Anxo <risa> gracias por chamar a vos, gracias a vos bueno, polo traballo que facedes Diante de nada, nada de viva a, a lingua sí. dime, dime. digo Pero, que diante de nada preguntar por a túa saúde como si, eh, vai? Uh -huh. Sí, pois pues estuve en, estou fui um brao pouco peliagudo este brau no, en Galicia. Eh, chegar, chegar a Galicia, estar ali 15 días e aos 15 días colleron unha, vamos, estuve un apéndice que se complicou despois un sou septico, bueno, estuve en uh máis para lá que para aquí, sabes? Pero, pero xa vai recuperado ese anxo, non? Si, sí, todo eso provocou unha neumonía e agora estou na neumonía xa, bueno, funo a médico este, esta semana uh -huh. e xa me dixo que está ben faránme en xaneiro faránme un seguimento, para vale. un TAC vale, a ver eh? se si todo está correcto pero bueno, eu a topo me ben vale. e, uh -huh. estou pues... empezando a ensayar outra escoteatro estou... Alegramonos que... moitísimo e eh, ag eh. agradecemos xe moitísimo que perdas estes minutinhos connosco para falar para falarmos do ano das letras Las de Florencio Delgado Gurriarán que ti fuiste a alma, m, m, bueno, creadora de que esto, las letras, bueno, bueno, letras galegas de 2022 se dedicaran precisamente a Florencio, porque ti eres de nacencia del mismo pueblo de Florencio. Sí, sí, no, no tanto eso, eh, no tanto. Bueno, algo, <risa> algo, algo daría, algo, ¿Algo... daría si fuiste, eh algo algo si sí, algo foi aquel o primeiro foi o seu biógrafo o seu uh -huh. sobrinho Ricardo Burrilán uh -huh. que publicou a súa biografía. Bueno, pero e despois e dessa da biografía, claro, as biografías de qualquer autor que ninguén coñece, si uh -huh. pode quedar pode quedar no Elena biblioteca sí. e ninguén no. <risa> en un volver a ler. Ou no, a, no, a, no a, caixón, a, no caixón. No é non no, no, no dar. Sí, Pata que eso mobilizou Todo unha, unha sorte de atopar esa, ese, ese libro. Sí. E descubrín o persoaxe, yo ademais, aquí, claro. ademais, ademais ti non sei publicitache hasta con, con, con, <risas> con unha grande eh, exposición ali en Córgomo, tamén con un con claro, pues sei, sí, con sí. unha cunha escultura e, sí, e bueno, sí, ya sí, a sí, cantidad de, de actos que a todo agora leves feito, pois pode ser a, a liberta queda pequeniña, non? Para poder sí, sí, foi, foi. <risos> a verdade é que foi foron 21 an, 22 anos, non? Desde o ano 2001, estamos mm. no que se fixo liña o interesante de todo isto que Igual como a biografía que publica Ricardo Urrerán, non uh -huh. lle fai caso ninguém pois uh -huh. eso non vai máis alá, pois uh -huh. un pouco eu é que chego a Barcelona, que me entero que coi eu compro o libro en Santiago... Uh -huh o Leo miro aquello he visto que é de Corgomu que eu non o coñezo de nada sí, dis sí, como é posible sí, e, sí, digo sí. yo hai que orde furafolhas agrupación teatral digo lle mirai que estamos facendo por que non facemos claro. por que un pouco de movida claro. eh, vamos ali a, a Corgomu ainda que só sea unha festa tomar un esbillo claro, que claro. facemos un es chistes unha performance ali o que sexa sí, sí, sí. e eh, dicimos o que pasa o sorprendente foi que en, en Corgomu Os veciños, as veciñas, uh -huh. cando sí. se despropuxo eso ali no 2001, Fixeron reaccionaron saco. todos como, vamos, que estaban encantados. Eu, nas unidades de teatro de Eli, que foi o que realmente eso disparou, que uh -huh. nos dixou os que organizábamos, uh -huh. e incluso <risas> o público de eso nos a todos moi sorprendidos, e dixo, como é posible que haxa tanta xente e que imitida nesta plaza hoxe, esta noite. E claro. a partir daquela noite, foronse programando cada ano durante bastante tempo eh, pedirle as letras galegas para Florencio, pero non a pedíamos con moita convicción. Quero dicir, sí, internamente, sí. No dicir, eso será un motivo para movilizar a xente, para dinamizar, mm. pero que lle dean as letras galegas é tan pouco conhecido, é tan pouco... non creemos que lle dean. Pero a cuestión era facer ruido, é pasalo ben, é facer unha festa, sí, sí, sí, é, é ter un motivo. Que pasa que aquí tamén a elena González na Universidade de Barcelona gustoulle mm. moito o proxecto, cando coñeceu o personaxe, e que isto sí. pues, non é un personaxe cualquera. Claro. claro. Que ten un traballo aquí na emigración, de traducción... De to é, é interesantísimo ya foi tamén outra sorpresa máis non? Sí, claro. e, organizaron a ali 2002 un trimestre tres meses de actividades no centro galego mm -hmm. na, na, na galería sargadelos oh. na universidade de teatro de exposicións de mm -hmm. conferencias que lo foi de, de unha forza soltura folla e os viciños de Córgomo mm -hmm. oh. que foi todo como moi Casi sin pensarlo pero saiu, foi, era en era, era unha cousa traballosa, sen un era sí. cousa divertida, costaba ah, sí. pasando ben. Sí. <laughs> <Fui>. Alegróme moitísimo, <laughs> de verdade que foi xe, polo menos publicidade grande, grande, grande sí, sí. con o añecemento sí. de Florencio gracias a a túa sí. dedicación. Por certo en Yeida tamén se atoparon moi contentos coa túa ah, participación, sí. eh. Ah. A que vengo pasamos esa noite oh, que fomos a hacer el limo vendo os Marcos. Claro. Sí. Ahora aquí no... hoy oh, qué risa chilena Qué ganas de volver otra vez a Yeida a hacer Son consegues. son muy boas personas, sí, sí, oh, sí. qué grande, fixamos o limo, una queimada, fixamos a todo, qué risa, te mm. a pasar, qué gran festo hoy. É sí, eh, sí. eh, fantástico É en Valdeorras, non? É fonte fabulosa, maravillosa É, é, é, é, é, é, sou fomos a Valencia En Valencia, no centro galego de Valencia uh -huh. Elí, bueno, nima Elí levamos tamén un espectáculo de infantil A parte de mover dos marcos sí. Le un espectáculo infantil Aquelo foi maravilloso uh -huh. sí, sí. En, en Valdeorras, estubamos facendo aí Que era para facer máis cousas Pero deu mo patatús Sabe? Como se que me que bueno. me destrozou todos os plan que eu tiña neste bral, uh -huh. eh, pero a enfermedade, me... sí, oi, sí. que me deixou partido pola mitad, sí, eh, sí. que non sabía, pois... Pues, pero, bueno, houve unha reacción da, dos veciños e as veciñas de Córgomo, uh -huh. xa non só de Córgomo, senón de Valdehorras, uh -huh. de como me apoiaron demandando desde Iquires de Bartalona, claro, a Asamblea Cultural, claro, Furapollas... Bueno. Bueno, foi unha cousa uh -huh. que me ajudaron moito, e de como é posible como hubo un como un Twitter una, na nas redes que dicían esto un como dixo aí non me acordo, dixo aí no mal, esto un sin dios, o baranga, o baranga esperado, eh, e eh, Valdior rasardendo polos catro postados, non? Si, sí, <ríe> si, <sí>, exactamente, sí. <ríe> Pero como é posible que pase no día das letras, no no no ano das letras sí. este pasando os incendios tan grandes que eu veli? Si, sí. o baranga estoy emitirme eh, eh, mim no mismo saco, non? Eh, <risas> eixo un mi má eu aínda estaba eu estou ali no Twitter máis tarde isto quando foi eu estava, estaba um, pois. estuve 10 días ali no hospital na, na mm -hmm. estou tres días con como inducido estuve un mm -hmm. mi má, realmente é bueno. tarde cando salindo cando salín do Rea que pude mirar prensa e pude mirar algo vin o que esta e dixo de mim ah, pero como é posible <ríe> que todo bueno, é? Claro, que la queres que un abraillado que, claro. que sí, sí pero foi unha cousa impresionante Foi... Sí, sí. Ben, mellor contalo Mellor eh, contalo Mellor contalo eh, eh, <ríe> Bueno, en fa, falando de contar hai pouquiño acaba tamén volves con outra persoa máis non? Hai homenaxe a Francisco Guitián non? Ese, ese furafollas ah. que ti tamén axudas a, a, a levar adiante non? O de... <ríe> o CD de Córdoba Movila Martín, non? Uh -huh. Ah, yo, o, o, o club de que, que, os, os, a, a Mocedá en el montaron un montaron un, un, club, un club deportivo xunto co ah. Martín, non? Un club, un club de fútbol, están aí sí. xucando dando -o todo. Eles teñen os carteles, os carteles Sí, sí. van a aproveitar para anunciar uh, os partidos, e xo dixeron eles. Eu cando vim, parece moi maravilloso. Hombre, é tanto. carteles, poñeras as fotografías daquela xente que fixo mm. cousas pola aldea, que fixaron uh -huh. cousas... E xo, dixo, que bonito, que sí, bonito. Sí, señor, sí. sí. sí señor. Pois eso é unha... De... O que facíamos... Cando facíamos as xornadas de teatro lino 2001, 2002, toda aquela temporada unha década que estamos facendo teatro cada, cada ano uh -huh. dentro desas jornadas facíamos homenaxe aos máis bellos uh -huh. facíamos unha homenaxe dábamos e comprábamos unhas regalos sí. e cullíamos os, seis ou sete personas, uh -huh. mulleres ou homes. Uh -huh. os, os seis ou sete ou dez máis bellos <risa> <risa> e facíamos claro. un regalo dicía esta súa biografía, e dixen, vamos, facíamos unha... Unha homenaxe, bueno, estaban contentísimos, e estiano, dixen, el toca a mamín, estiano a mamín. Se puñen na lista, non? Sí, sí, sí, e entón, como que integrabas a toda a xente, naquelas xornadas participaban rapaces de sete anos, e personas de 70 no, de oitenta, noventa anos, sabes, sabía facíamos unha obra de teatro na que participaba todo o mundo, e xo era moi bonito. Eh, sí, divertido, era. sí, sí. Bueno, que ti sigue, sí. sigues, sigues eh, bueno. aí traballando moitísimo para que todo isto teña resonancia a nivel cultural e a nivel galeguito, non? É, é, é, sí, porque agora, claro, eh, o de que viñera a Real Academia, mm. a Córgomo, a facer o acto oficial da Real, bueno, aquilo foi que festaza o día da 7 de maio en Corgo. Que uh -huh. increíble, tí, increíble. A Real Academia, ca xente, ca cos veciñas, cos veciños tomándose o cantando con todos uh -huh. as letras nas ruas, Melitomendo uh -huh. pica pica cantando, uh -huh. unha festa das letras impresionante. Despois o, o propio o propio presidente uh -huh. o No, mais o presidente da Real Academia uh -huh. facía un artigo Freixares, facía uh -huh. un artigo na semana seguinte sobre as letras galegas que se fixeron en Corgo, el propoñía nesse artigo como unha maneira de, de celebrar as letras galegas, de xa, non facelas nas, dentro das universidades ou nas academias, uh -huh. que non facelas pechadas só para académicos, senón sacelas á rúa, é uh -huh. donde participe a xente, non? Eso o propone ese artigo e eu dixo, mira, hosti, se, se, fai, uh -huh. se son capaces de facer isto, que, que, que gran avance, non? Porque que, ten que ser a lingua ten que para os falantes, non? Ten, uh -huh. que, Exactamente, que sí. Foi unha festaza, foi... Quando veis eso que che chegan a aldea e que xe veñen Elia Corgo como uh -huh. toda a Real Academia, eh, pensas en todas as, as, as cosas que fixéramos sí. e tal, te dixo que chulada, digo, un proyecto <ríe> claro, un, un sí, proyecto sí, de éxito, non? E dixo que vou aí, sí, todo esto... sí. Un creamos un nombre, un nombre para chamar este tipo de festas Donde hai música e hai poesía E hai exposicións uh -huh. de chamar de Florenciada Entón agora queremos chamar facer festas cada ano Non sei que en maio Non sei como queren facelo Pero hai as mulleres rurais que se xuntaron aí, teñen, uh -huh. De facer uh -huh. cada ano Están trabalhando para crear unha Florenciada Unha festa, festa de teatro De poesía uh -huh. de Música Muy hay que bien. no faltar tampoco el porque si no, <risa> no, no es... Si no, no es esta. Si falta Bodejo, Li... Mecía, pues estamos perdidos. Sí, sí, <risa> para limpar un poquito a Borja para poder pagarme eh, yo. Claro, bueno, hay para... que cantar. Sí, Florencio sí, era de cantar, era sí. de, de ir a sí. canto, cantos de taberna, de montar sí. festas, de, de montar charangas, de ir por la aldea tocando eso de... Señal, es señal. Sí. Sí. Bueno, yo quería eche preguntar. Bueno, son dos preguntas, sí. pero vamos... Bueno... Vamos facer en vamos si me cortando xa caso porque un lado non paro de falar. No, no, no. Eh, eh mira, dice, eh, eu queriache preguntar como era o grupo nos seus inicios e eh, por que vos chaman activistas. <risa> os o que grupo te refires os, os, os furafollas. furafollas. Os, furafollas. <risa> os furafollas. bueno, porque furafollas <risa> chamámonos furafollas agrupación teatral. Si. Sí. Pero claro, en Furafollas cada cada ano hai xente nova. Uh -huh. Agora somos unes, somos unhas 10, unhas 12, cada sí. ano veñe xente nova. Uh -huh. Temos papaces de 20, moi poucos, Después despois teñínme a min que o Lito, o Lito e eu, uh -huh. subimos a media, uh -huh. pico, claro. pero hai xente moi noviña, de 20 e poucos, sí. e veñen aí a, a falar hai unha hai unha norma no dentro uh -huh. da do, do nos estatutos de Furafollas Dicen que a lingua bicúlar é mm -hmm. o, o, o galego, a sí. lingua vehicular entre todos. Sí, sí. Entonces, toda esa xente que quiere que quiere coñecer eh aprender a falar galego, pois pues é a mellor que apóñolo en práctica fazendo, falando que a xente que ob estás facendo unha actividade, sea eh. teatro, que que sea, esté mm -hmm. falando en galego, utilizándoa. Sí. Entonces, es. en aspecto nos chamamos o grupo que somos un grupo activista, mm -hmm. nesse sentido que facemos, creamos actividades por a lingua, pola mm -hmm. cultura galega, eh e, e y eso é un, somos un grupo Mais eu incluso, eu dicía, eu, que o grupo dicía que alguén me scoito un dos compañeiros, que máis que grupo teatral, es <risas> que non somos tanto un grupo teatral, Sino unha plataforma que traballa a cultura galega a partir do teatro. Claro. Partir, como utilizando o teatro como ferramenta. Porque claro, se si tú eh, só podes ensayar un día por cuestión de tempo, só uh -huh. podes ensayar un día a semana, um, os produtos que fagas teatrais moi, moi, moi, moi alá non poden ser, sabes? Non podes, sí, sí, non tens sí, sí, tempo, porque non eh, non, non faz oito horas traballaste oito horas diarias unha cousa que faz, bueno, pois vai pouco a pouco, Ento, pero o que si sí se fai é o cariño e a ilusión, ya sabes, de, de que intentamos fazer uh -huh. a partir de, de, de difundir a, a cultura, a lingua os textos uh -huh. galegos, uh -huh. e incluso se non son galegos, traducidos ao galego é uh -huh. facelos darlos a coñecer... e uh -huh. S sopreso un nome ben por aquí furapolles a agrupación de activistas da cultura galega. Claro é, é, porque é, é, tam... hai quen, hai que o que é o galego se ve que lle escoce. Hm. Bueno, é que temos un problema en esas aves, somos somos no temos falta de autoestima e eh? non, non, non nos parece que o noso idioma non sirva para nada. Eh? Eh, eu mira, a miña filla falei lle sempre desde que naceu, naceu aquí en Barcelona, na catalana. Eh? Pero faleilles desde que naceu sempre e lle en, en galego, eh? sempre, nunca. Entonces ela Bueno, domina eh, sí. ele el fala o galego o galego valdorrés mm. totalmente fala como se si como se fuera de ali sí, incluso sí. a veces millor porque ele fala o galego que falamos en Barcelona como sí. millor eh. eh, é máis é eh, máis mediterráneo eh. <risas> sí, pero a veces utilizamos uh, a, a lingua No, non está tan contaminada polo castellano, polo menos en Valdeorras que estamos sí. moi perto de Castilla, que eh... o miúdo estamos mais a, mais, sí, estamos sí. perdendo moitas formas. Sí, sí, en sí. cambio aquí mantémolas, e incluso em eh, recuperámoslas porque es... nos xuntamos con galegos de outras zonas de Galicia estamos... e, e, e utilizamoslas, sabes? Sí, Entonces aí sí, claro. a mi avía que pasa, a mi avía co galego uh -huh. eh, polas viaxes que fixo fora E? viu que o seu, o seu galego servía alli moi ben para comunicarse, por exemplo, ca, con brasileiros, ah, portugueses. portugueses Entonces, ves, eh, todo. Claro, ela é Portugal, ela quer ir a Portugal como, a, bueno, mm, claro. faceu, o seu máster fixo en Brasil. Xa ves. Que, bueno, ela non... non <risas> non tiña ningún problema, todo o mundo pensaba que era brasileira. Claro, o sea, claro. E a la cosa é o gálego de Valdeorras. Muy bien, muy bien. No era boa, ves? No era Entonces, sí. dixo-me unha cousa, esta igual me pega se se entera que digo públicamente, dixo a semana pasada, cuando, bueno, después de todo este problema que tuve mm. de saúde e tal, dixo-me que xa está I aquí, claro, non estaba xa que se veu delido Brasil, dixo-me... Moitas gracias, papá, por falarme sempre en galego. Gracias, díxome, sí. E dice, non sabes a cantidade de portas que me abriu. Home, claro. Eh, Imagínate. Tanto. A comunicación. Yo, todo mundo... Pero fíjate tú que esto... Se si fóramos capaces os pais, as nais, todas que temos fillos, ser capaces de pensar en lío, vamos a enseñar galego porque ya abrimos puertas. Mm -hmm. O castellano va a aprender, ¿eh? Que a, mí, a, mí, a mi mamá y yo, mi papá, nunca me falaron castellano. Yo, yo puedo hablar castellano, no tengo ningún problema para escribir, incluso claro. mejor con, con galego, quiero decir. Sí, eh, Ahí está, no habrá problema. Pero es un potencial. Y además, o, o galego también un idioma de España, quiero decir, es eh? <risas> eh, un patrimonio exactly. de, de, de España. Y digo, a Dios, a Dios le dije, no, no, <s 45> yo no hablo gallego que soy español. ¡Ay, la madre que te parió! Porque los galegos no son mucho españoles. Hay... <laughs> I pensamentos para todo. Ver a verdade é que sí que é unha eu, eu agradecéche moitísimo a a tú a dedicación precisamente a este traballo tan importante de comunicación que eu, eh? que é o que nos o que nos referimos, é dicir, a comunicación claro. si, si si se fai en galego e es se aprecia ese idioma, eh? pois pues, lógicamente eh, eh, eh. poiras todos os sentidos para poder entendelo. Eh. Ló, lógicamente claro, claro, os que claro. os que din en mira. Galicia, no, te hablo en castellano porque así me entendes mejor Vamos, vamos. Mira, caro. mira, facemos unha... Que a pandemia cortamos a ver se podemos recuperar o, o proxecto. Levábamos contos en galego ás escolas de primaria de Cataluña. Xa. E durante do, tres anos e veo a pandemia... Mm. Eh, eh, Tostidou todo, todo. Mira, entrábamos... Fomos a moitísimas escolas de primaria, eh, desde Manresa, que é centro aí, centro ganaño de Cataluña, que é... Catalu... Cataluña... profunda. Cataluña profunda, <ríe> exactamente. <ríe> fomos aí, estuvemos, entrábamos Lito e a contar e espero falar de Galicia, e eh, contos en galego, e eh, dispós... Os rapaces, ao final, preguntábamos, rapaces entre 8 dez anos, eh? Esos sí, sí, sí. cabales, eh? Todo en galego, eh? Desde chegar o primeiro de día, e eh, cando marchábamos, decíamos a Boriño. É, eh, xa vez. <ríe> todo o rato falando en galego, dúas horas, eh? Uh -huh, uh -huh. eh? E non se movían delí a pampau eh? <ríe> xa fomos tres veces seguidas, aí, tres anos seguidos a Manresa. Eh? Eh, xa, hol, eh, eh? Eh? bueno, que a pandemia non podamos fazer... Todo lo entienden, ¿entienden? Claro. Estoy hablando de un galego, o, o Lito, hablando de un galego de Caroy, sí, sí. y un galego de Córdomo. Sí, claro. <risa> pues es pues lo que estoy diciendo, la ¿Eh? comunicación, es decir, abre esa mente. Sobre todo los nenos no tienen prejuicios. Son esponsas. No, no, no. Los claro, no. claro, claro, claro, nenos, prejuicio que... ningún. Claro que sí. Claro, entonces ahí, todo cuando volvemos, cada vez que volvemos a Manresa, o, o, uh. o colegio este que vamos uh -huh. a salir, los eh, no, ra, rapaces que xa o ano anterior cando nos coñecen, "Ai, chulo, vénnos a abrazar", e di E, e repiten as cancións que cantamos con eles, repítanlas, o sea, non se esquecen e aí cantan oh, no, a mi tío. tío, tío, tío. Sí, sí, sí, sí, sí. De verdade que, que é unha conversa extraordinaria contigo, Anxo, cada vez que, foi... xa sabes que vamos te incomodar en máis máis ocasioso. o que queremos ah, é que disposición. O que, que queremos é que, bueno, a xente saiba que aquí en Cataluña hai un referente de publicación en galego como como é o vosa, eh, eh agradecémosche muitísimo a túa participación conosco. Volveremos a incomodarte un outro momento para eh, que nos que de máis cousas, sí. eh? que está que, eh? que seguro Que seguro que preparando cousas para, sí. para para para este magosto, por exemplo, <risas> ou para, sí, sí, para máis sí, tarde, non? Sí, estamos, ¿no? sí, agora para o cinco para o 5 de novembro, para ah, o 5 de novembro faremos aí na Plaza Joanic ves, faremos unha festa sás, como casi festa sempre, né? ¿no? Sí, sí. Aí estarán fu os furafollas co seu teatro encontro, estamos facendo aí ah, sí, sí, señal. Sí. Como eh, No, ser? no, cada, eh, para, eh, para en decembro faremos o apalpador, aí claro, estarán claro. os furafollas outra vez facendo as suas cos, sí. cos rapazes, sí, vamos sí, a crear señor. un vamos a crear un club de lectura Un de lectura infantil Un club de lectura sabeliña vale, vale, Para todos sí. os nenos e nenas pequenas que queiran Leer mm. en galego e escutar contos en galego Para que veñan si Estamos aí, vale. non paramos Moitas gracias, pues, Anxo Moitas gracias, Anxo En fin, pues, que, sigades, que volveremos A incomodarte en momento Que sigades tendo éxito eh, que, que sabes moitas que, que non sabemos vos, no que Venga, dai un aperta tamén a todo ese equipazo Vale, gracinha Hasta logo, a... chao Oh